проводи. Як через наше покаяння й молитву, як в Ніневіїтців, що спокутою були відхилили кару погибелі, провіщену через пророка Йону, так рятує поправа. Крім того, наявність окремих праведників, хоч не багатьох, рятує грішні міста і народи. Так відкрито нам через старий заповідь Колись люди в царстві золотого часу, названому в великому пророцтві, сприймали всім серцем дієвість і вічну святість над нашого світла. А тепер ми втратили відчуття найближчого вияву вищого буття. Давня поезія зберігала його як незаміниму дорогоцінність. В наш час самі віршотворці здебільшого згубили духовну видючість. Здається, почала насуватися льодова доба. У метафізичному значенні. На весь людський рід. Завалений тріскучими, криговертами політичності, Грязевою повіддю злочинів і всякого негодяйства. Але просвіти небесні скрізь. Їх зверхсонячна ясність непоборна, Хоч і закрита від наших тілесних очей. В ній завжди живім. Пора нам вертатися до брами. Олегові жаль покидати чисту зелень, Яскраво освітлену на обширі кладовища, Приземну, килимно виплекану. І велично висотну в коронах дерев. Хочеться повторити з вашого спогаду. О, Боже, як багато сонця на землі. Я заздрю вам по-хорошому. Можна тут довго бути в спокої. Самому. З багатством думки. А вам що перешкоджає вирватися з вавилонськости міста? Дивується Ністріха. Просто я звик жити в ньому. Глибина спокуси Найтісніша кімната продовженого обрису, мов одиночна камера, має з протилежних країв двері і вікно. Будильник поблизькує на підвіконні, дводзвінковий, показуючи пізню годину. Біля столика, сидячи на ліжку, Олег то приграє на скрипці мелодію до віршових рядків нестріхи, то додає записи в нотник при кожному розкиді оглянув на будильник і примітив муравлика, що сновигає по циферблату, ніби дослідуючи позначки. Поступ дверний, і на оклик відкрито, входячи гоменить зенон. Я, мимо йдучі, перепрошую пізній час, але і горюча нетерпеливість почути вашу думку. Подивіться, новий пейзаж. Відгорнувши тканинку, поставив картину напроти на тумбиці при стіні, а сам став так, що бачить твір. Свіжуча щирість бальзам на рану, порадів Олег. Подих океанічний, нестримний з привісною дужістю. Ціню думку і дякую за неї. Чогось я шукав від стихійної ритмічності. Трудно мені з нею. А знайшли. Тут світуча сила з надхідності, розгою вільна. Як вийшла переротворно, з руки вседержителя, Движиться крізь неозорий час. О, я того й хотів здобути. Воно. Перший характер, блиск, порив. А якого вам ката ржавіти в цій сірниковій скринці? Просто дешева кімната, близько до місця служби. Люди терплять незручності, я теж. Можна вечором бродити в тиші між деревами, складаючи звуковий рисунок. А вдень. «Жарота, бруд. Вам на відпочинок до Діброви, де я побував. Казковість. Серед квіткових грядок і садів розсипано легенькі домики, окремі для родин, менші для одиноких. Піклується об'єднання гуманітарного напрямку. Вас представлю, згода? А чого мені шукати? Як чого? Братерськість?» Навіть спільні нові погляди щодо способів мистецькости. Маю довідники книжечку. Поглядіть, різні знімки. Тут лабораторія електричних приладів, тут бібліотека, тут студія малярів, що найновішого у світі запроваджують. При зрості, по до успіху, поміч. А, філософська брошура теж, річ ніби по мені, переглядає Олег. На жаль, відразу випадково на що натрапив? Ви читали? Ні, обминаю філософію, тяжко дається. Звідки у вас книги? Купую по сусідству на вулиці, столиків при дверях мебельного